Ти зупиняли мене, шепочучи «нетерплячий». Тепер я знаю, що наговоритися тобою неможливо. Бракуватиме слів, повністю розкритися любов'ю, щоб необхідні слова народжувалися ні звідки і злітали з моїх уст легко ніби метелики. Раніше я не вірив, що людина здатна оповісти про свою любов чи ненависть, образу чи захоплення, Силкуватиметься, але завжди розповідатиме про зайве, банальне, другорядне, а про найважливіше – те, що на серці ніколи. Здається, я так тобі нічого і не сказав із того, що відчуваю. Коли ми кохалися, коли ми лежали, виснажені й гарячі, відчуваючи, як тремтять наші тіла після насолоди, коли жадібно пили прохолодний брют і ти мене знову пробуджувала зі спокою, а я захоплено відповідав – Ненаситна, і тоді я не міг сказати про найважливіше, про свою любов до тебе. Я цілував твої груди і відчував смак материнського молока. Ти заспокоювали мене, що дитину більше не годуєш і тому інколи дозволяєш собі алкоголь. Пізніше, коли дивився на тебе сонно, я захотів написати вірш, хоча ніколи цього не робив серйозно. Я придумав лише один рядок, навіть не зважуся торкнутися до тебе тихим поглядом. Я постійно мовчав, радий, замріяний, піднесений, бо не вірив, що все це відбувається, а ти брала моє обличчя в долоні й шепотіла, ну чому ти мовчиш, чудо, все буде добре. Вночі ми знову пригублювали брюд, який надавав нам нових сил, зовсім не хотіли спати, і я вірив, що все буде добре. Потім глузували зі Стаса, глузували трішки добродушно, но не поталанило літньому чоловікові, сміялася ти, нічого не вдієш. Тільки ранкове ліниве сонце та шум нового дня змусив нас, знесилених, заснути. Перед обідом я прокинувся від холоду. Ти лежала розкішно, розкинувши руки. Ковдра з'їхала з твого білявого стегна. Я накрив тебе, щоб ти не змерзла. Згадуючи минуле, я прислухаюся до світу, що нуртує за межами мого помешкання. Зверху сваряться, важкий предмет падає на підлогу, затихають... Збоку, за стіною, де загальний коридор, чути брязкіт ключів. Невдовзі гуркіт, очевидь, від протягу закрилися двері. Скриготить механізм ліфта, на нижньому поверсі шумлять підлітки. Вони щодня курять шмаль у під'їзді і регочуть, залишаючи після себе купу недопалків. Пластикові та скляні пляшки з-під мінералки, соків та пива і плювки. Думаю про свою порожню осиротілу квартиру без тебе. Однієї ночі вона була справжнім святом, а тепер перетворилася в пустирище. Докласти трішки зусиль, щоб ти була зі мною і переїхала в Київ, хоча це було б нелегким кроком. Мені довелося б прийняти тебе з твоїм немовлям. Усі ці притирки, родичі, тяганина з твоїм чоловіком, шок моїх рідних – все це я уявляв з іронією. Я не був готовим, бо побачив тотальну загрозу своєму звичному способу життя, своїй цілковитій автономії – творчій, побутовій, щоденній, чуттєвій – Побачив загрозу моїй свідомості, її звичному триванню, рівновазі, в неї б увірвалися тривоги, проблеми, клопоти, від яких я завжди намагався принципово дистанціюватися. Можливо, я зрадив свою любов до тебе, а можливо, моя любов не була справжньою, всесильною, такою, що сама створює події та їх розвиток. Я відступився від своїх почуттів. Зрештою, тверезі думки сигналізували мені, що коротка мить знайомства і захоплення ще не є підставою для докорінних змін і радикальних рухів. Також я не знав тоді, як ти мене оцінюєш і яку роль відводиш у своєму житті. Можливо, ця поїздка до Києва по літературну премію